і все ще щирим серцем. «Це в ній незмінне», із ніжністю подумала Лана, і торкнулась руки зоряни. «Дякую за турботу». «Ніякої турботи. Ти готова? Накинь плат на голову і ходімо. Роман чекає». «Я?» «Не хочу одягати плат». «Ну, то серпанок». «Не хочу?» вперто повторила Лана. «Ну, хоч, вінець вдягни». «Він мене душить, та й кому заважає моє волосся?» На губах у зоряне заграла мінлива усмішка. Ось мить, і вона хитра, потім стає її хитною, а потім замрієною. «Ай, справді, іди як хочеш. Це твій вечір. Мій останній вечір тут. Останній. Ой, люба подруга, нехай тобі щастить». Світлана не могла б сказати, що зненацька відчула, що ця ніч у ротенії для неї остання. Вона просто раптом почала це знати. Звучало безумством, та й було це безумством. Але ніщо ж не заважає безумству бути неспростовним фактом, чи не так, подумки розтлумачила собі Жлана. І повернулась до Зоряни. Нічим не скутивалося, коли хнулося, сяйнувши, як місячна доріжка, на чорній воді. Тоді рушаємо. Та велика двосвітна зала, якою Лана милувалась на шляху до покоїв короля, у свій перший візит, більше не здавалася світлою і просторою. Наповнена людьми, вона немов би ворушилась і гумоніла сама по собі. Кого тут тільки не було? Селяни у простих полотняних сорочках і ногавицях, взуті у личаки, Рідше у шкіряні постоли, це вже той, хто заможніший. Купці, бородаті синьокі блондини, усі вражаючих об'ємів, з округлими, мов кавуни, животами, що стирчать з-під шовкових сорочок. Поети, ті, що говорять милозвучно, стрункі, худорляві, одягнуті, як і селяни, але і мрійливими виразами не необвітрених ніжних обличчях за яким Ілана враз їх і пізнала. А ось і рада старійшин у повному складі. Всі вбрані підкреслено просто, але вона вже знає, скільки коштує ота простота. Чоботи-чорнобривці із двоколірного сап'яну, сорочки такі прозорі, що здаються пошитими із ранішнього річкового туману, гаптовані золотими нитками, у світозара і срібними у решти. Жіноцтва небагато, в основному шляхтянки одягнуті так, що переливчастий блиск шат геть затьмарює красу лиця, відводить від нього увагу. А тут же дійсно вистачає красунь. Та ці браслети на зап'ястках, сережки розміром із ті ж браслети у вухах, плати із вправленими золотими медальйонами, обручі золоті та срібні, що одягаються закріплюючи плат. Деякі – прості, схожі на солом'яні скрутні, деякі – ледь не корони, зубчаті, величні, інші прикрашені намистинками, з'єднаними між собою тоненькими металевими дротиками, що здалеку виглядають як сітки. Яка ж борибка піймається в цей невід? На шиях – золоті ланцюги, пекторалі, гривні. І скрізь – парча, парча. Так що Лана зі своїм атласом, здається, ледь в вбогою. На неї, як помітила Лана, жінки позирали несхвально, Все через волосся. Жодне тут не наважилось виставити його на показ. Церемонія відкриття не почалася. Короля та королеви ще не було. З іншого кінця до жінки намагався пробитись Роман. Також він ледь не за обов'язок вважав перепинити радника і щось питати в нього поради, мабуть. Бідолаха кривився і сіпався, але нікому не відмовляв. Темно-каштанове волосся стерчало, мов голки устомленого декобраза. дикобраза. І виглядав Роман І Із розповідаї Зоряної Лана знала, що підготовка до балу більшою частиною лягла на його плечі. Їй раптом навіть захотілося пожаліти радника. Але, поміркувавши як слід, вона роздумала робити це принаймні в голос. «Щось я не бачу мами Ганни», шепнула вона Зоряні. «Це було б дивом побачити її там, де Світозар», відказала та, не притишуючи голос. «Вона один єдиний виняток зробила, коли король хворів, а так навіть на коронацію Олеся не ходила. Вона так сильно ненавидить голову Ради Старішин. Чому? Бо колись... Зоряна з теплою усмішкою подивилась на свою подругу. Так само сильно його кохала. «Он як? А він? Він був удівцем, а тільки той може стати жарцем світла, хто не має дружини. Свій вибір Світозар зробив. Не встигла Лана обдумати це повідомлення, як парадні двері в залу розчахнулися, обабічних стали вартові, добре їй знайомі». Авласи Парфен, а за хвилину увійшов Олесь. Він йшов під руку зі своєю королевою, а Лана, хоче мала бути готовою до його ефектної появи, все ж не стрималась і охнула, за що негайно була нагороджена розлюченим шипінням Святозара. Та що їй було те шипіння, і що їй було все на світі, коли вона вперше усвідомила, що бачить дійсно короля». На нижню шовкову сорочку салатового кольору, довжиною до колін, Олесь вдягнув верхню атласну, що сягала середини стегон, густо-зелену із аплікаціями червоно-золотих парчевих кіл, а в них квітки, подібні до розкритої чаші тюльпана з чотирма вінчиками. Його корзно було густо червоним, аж винним, орнаментованим по краях золотими півниками. Целана розгледіла, коли він пройшов повз неї, усміхаючись, і защіпалася на правому плечі мідною фібулою. Чоботи без підборів зі шкіри кремового кольору сягали колін. На ногах були чи то рейтузи, чи то ногавиці із тонкої, теж салатового кольору шерсті. «Здається, шерсті. Оце вона вже не роздивилась точно». Зате помітила, що вони обтягували його короля, мов друга шкіра, і все виглядало сексуально. І, звичайно,